и още един интригуващ тур този път предложен от Free Plovdiv Tour. Обикновено това са безплатни турове в цяла Европа, може би даже и в Америка съществува тази формула за свободни туристически обиколки на градовете, които показват града през погледа най-вече на млади хора. Един такъв е в студиото на до Обед, специалното ни издание от Пловдив. Това Илиев. Впрочем, Илия, нека да призная, аз самата съм се записвала на фри Пловдив Тур и съм попадала на ваши презентации, на когато вие сте бил гид на този тур. Обикновено те са на английски. Сега предлагате един съвсем нов продукт и той се казва Пловдив Graffiti Тур. Защо, какво ще включите в този тур? Здравейте! Много се радвам, че е сте били на наш тур. тур. който реализираме в момента, фокусира главно върху нещо, което е изключително модерно отново в цяла Европа, то е именно уличното изкуство, като сме го кръстили графититор, тъй като това е най-популярният и лесен начин да стигнем до крайния клиент, но той не включва само графити, той включва всички прояви уличното изкуство, от тагове до големи стенописи, до с графито. Минавам през Стария град, обръщаме внимание на класически пловински художници, като Георги Божилов Слона, като Димитър Киров. Гледаме техното с графито и съответно разказваме историите, как са рисувани за 24 часа, как са правени, изработвани, нега рисувани. Прещавайте. И минавам през Капана. Всъщност, аз си спомням как в градове като родния на Банкси, този прочут графити артист, но и в Лондон и даже в италианския Неапол отделят специално внимание на графити от големи артисти, пазят ги зад стъкла, включват ги в всички турове. А, колко са графитите в Пловдив, Знаете ли? Много в момента на примавистата ми идват поне между 25 и 30 примера за най-различни графити. И то, на практика, ако включим с графитото, което е правено по времето на соца, да. а, с новите графити и тагове сега, а, в... има ли в момента бум на уличното изкуство и нарисуването рисуването по стени? Твърдо да. И е един много страхотен бум, защото това, което се случва сега е, че все по-малко нелегални графити се рисуват, все по-малко става опасно за да се рисуват графити и хората, които го правят да се качват на много трудно достъпни места за да се крият. В момента всъщност създава много, много карбуланш на такива на художници. Но всъщност протестното графити-изкуство предпочита да дразни вместо да гали сетивата. Включително споменати от мен Банкси. Ще показвате ли и тези графити, които провокират, ако има такива в Пловдив? Та, има такива в Пловдив. Това, което те го наричате е да, да хвърлиш бомбата. To throw the bomb е да направиш един в кавички, нелегален графит, точно за да провокираш. И ние определено искаме да направим съобхватен тур, затова това твърдо да включваме и такива графити на доста по-подземни -по в кавички места. Смятате ли, че ще се увеличат графитите и заради графити тура, който правите? Надявам се, би могло. Това е един пореден начин да рекламираме личното изкуство в Пловдив. Така че според мен обръщането на внимание може да това тласни артисти. Ние сме говорили с доста артисти, познаваме доста от тях. Това, което разказваме на тура, ние най-често го знаем от самите артисти. В много градове на България по стените се виждат надраскани свастики и в Плоди се случва. Не толкова в центъра, но ако се разходим по боковете и околните квартали. Даже Джерусален полство в заглавия нарече столицата София, столица на свастиките. Какво може да накара този... Позорен символ на един човек, у ненавистен режим, като този на третия рай, да изчезне от града на тъпетата според вас. Образование. Образование, отново го казваме. Днес някой прави ли с графито? А, никой не. Доколкото на мен ми е известно, не правят, но реставрират. Съвсем наскоро чухме, че на Христо Геданов е графит, с графито, това накрая ще бъде реставлиране и че са отпуснати средства от общината. Което това е Това е добре. Вашият любим графит... Моят любим графит. Моят любим, любим представител на личното изкуство, е именно с графитото на Христо Геданов. Добре, къде да го намерим? А, на паркинга до света Богородица бариерата към Стария град. Благодаря на Илия Илиев от Free в тур от днес започва нов тур. Тур по плодистте графити и с графито.